Щойно Сталін у Москві дав зрозуміти фінській делегації, що з такими настроями більше домовлятися нема про що, і як Фінляндія першою напала на Росію. Безпосереднім приводом для початку активних бойових дій став Майнніський інцидент. 26 листопада 1939 року о 15 годині 45 хвилин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 стало підписання договору про ненапад із Радянським Союзом. В таємному пакті до цього договору, який дістав назву пакту Рибентропа молотова Гітлер зі Сталіним домовилося про поділ Польщі,